Mind a 12 ember, aki bennünket néz, legyen szíves, iratkozzon fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára. A másik kedvenc számú a 4, tehát négyen legalább iratkozzonak fel a Kejfej Jancsi Facebook oldalára. És mintán 13-án született a lányom, 13 legalább támogassanak bennünket a Patreon által, amiből azt is. Levonhatják azt a tanulságot, hogy számra a legfontosabb a pénz, pénz, pénzezke, de még egyszer azt az előző műsort nem ismételjük meg. A vendég Pion Bakács Csider, engem Fiala Jánosnak hívnak, elérhetőségünk dörök pont, aztán, hogyha üzennek, akkor átadom a többieknek. Köszönjük szépen. Én a magam részéről osztály vigyáz miniszterelnök urat vettem mértékül aki a műsorunkhoz képest 48-72 órája egy nagyon érdekes beszédet mondott. Elmondom, kik szerepeltek benne, és utána még két szereplőt megemlítek, akik nem szerepeltek benne, de nekem fontosak. A Hajrá Magyarország, Hajrá Magyarok felkiáltás után összeírtam, ha valaki hiányzik, akkor írják meg, egyetlen sincs közöttük. Egyetlen egy nő sincs. Imre, Horn -Gyula. Soros György, Paplászló, Rolling Stones, Pió Atya, Demián Sándor, Trump, Chuck Norris, Hervéber, Szalai Bobrovnitsky-Kristóf, Pintér Sándor, Lázár János, Kocsis Máté, Navracsis Tibor, Hobó, úgy látom, Kocsis Máté, az kétszer is van, Arany János, Dávid, Góliát, őket messzebbről ismerhetik, bármint időben, Lantos Csaba, Szijártó Péter, Nagy István és Szent Tatya. <gül> Elnézést, hogy a Szent Atya után említem. Itt a kép, de ezt nem biztos, hogy el tudják olvasni. No. Önpromóval foglalkozom, február 27-én, ezt tehát 28-án már nem lesz mérvadó. Gajdics, Otto és Fiala János vitáját tekinthetik meg élőben. A Skruton MCC-ben, ahol én még sose voltam, a Skruton MCC felelhetősége helye 11. kerület Tasvezér utca, talán 3-7, 6 órai el, Hogy ez pénzbe kerül-e, vagy sem, fogalmam nincs, én nem kapok érte minden esetre pénzt. Ezután a felvezetés után azt szeretném tőletek megkérdezni, leszámítva, hogyha valamivel jöttetek és ahhoz ragaszkodtok, hogy én Összesen két részre bontotta a miniszterelnök úr beszédét, és itt van 18 pont. Az első részben van 12 pont, a második részben pedig 6. Ha mondtok egy számot, akkor elmondom a tétenlevét. Hetes. Hetes. Szent szám, mi? A, a hetes az két részből áll, a négyesből és a hetesből, de bont köztük összefüggés. 2024 férfias év volt. Láttuk, ha összefogunk, Magyarország meg tudja csinálni. Tegnap még eretnekek voltunk, ma nálunk kopogtat a félvilág. Örögzöldek vagyunk, mint a Rolling Stones. A tavalyi borongós ballada után idén a zúzós rakendról következik. Lájtjönget, <laughs> Nektek, ha egyébként azt mondom, hogy Orbán Viktor. Akkor milyen együttesült az eszetebb. Rolling Stones nem mondhattok. Mirigy-Hónaimirigy. Száztó cigányzenekar. Igen? Pia? Ez azt mondom. Csider? Hát nekem az irigy-Hónaimirigy. <laughs> Bakács. Gondolkodni kell, nekem. Ez az nekem sem egy könnyű. Sex Pistols. Sex Pistols. Uh -huh. Majd mondom, hogy miért, de igen. Így egyszerre kellett volna bemondani. Kimaradhatok? Hát a kérdező jogán igen, hát Nem elegáns, igen. Mindegy, gondok, hogy rajta is. Egy tercés, biztos. Sebb. A Rolling Stones nem jutna az eszembe, hát, nem? Hát mondjuk az nekem se. Rockzett annál inkább. Igen, ha már akkor, akkor rockzett, igen. Öröm vagyunk, mint a Rolling Stones. Beleértve, -e, hogy a Rolling stones azt mondja, hogy örök zöld, hát szerintem ilyet Komiáti György sem mondott. Meixner Mihályról nem is beszélve. Hát nem olyan... Gró György. Nem, nem olyan messzi az azért ez. Önmagában ez, ez a, a szóösszetétel nem a világ. Rendben van, akkor abban segítsetek, mert nem, ti költők vagytok. Van. Én nem. Messze van a valóságtól. 2024, tavaly borongos ballada volt. Tehát vagy borongos balladának élted meg? Hát attól függ, hogy, hogy a balladának melyik Mi Mert egy, hogy elnézés, miniszterelnök úr, itt most nem gúnyolódunk, de ön úgy érte meg 2024-et, mint borongos ballada, és most azt kérdezem a Csidertől, a pionton és a Bakástól, hogy vajon ők is hasonló módon értéknek meg 2024-et, mint ön? Hát biztos van némi emlékünk Arany János Hídavatást című. Baladájáról. Igen? Uh, hát ha olyan volt a tavalyi évünk. Legalábbis a miniszterelnök úr szerint. Uh, hát ezt én nem tudom. Az Balom egy elég sötét. Balada. Igen, az elég sötét. Igen. Uh, ha nem is erre gondolt a miniszterelnök úr, mikor uh, esorokat sorokat uh, kiötölte, akkor uh, ő, mert hogy a borongós, igazából a borongós azért az, az, az egy, egy, egy fokkal óvatosabb megfogalmazás, mint a mint az Aranyános Hídavatás című balladáját. Tehát, hogy most hirtelen nem tudok olyan óvatosabb, borongósabb balladát, csak, csak írballadákat ír felidézni, amik valóban a, a, az esős írtájon a, nem tudom, énekelnek, amik nem is próbálom meg utánozni, mert azok olyan a, egyediek. Azt Szóképp hát, zavar azért, el, hogy igen. De az, az, a, az, a, az a amikor az ember egyedül megy a, az esős hegyek között, de a hegyeken meg nincsenek fák, tehát hogy ez a jó, a két... el ennyire. Igen, szóval hát, ez, ez az érzés. Eltelt két hónap gyakorlatilag. Te érzed-e azt, hogy 2025 eddig zúzó a sákedról? Én. Márkás, ilyen nekik kéne El, az a tájban. <gül> <gül> Barongos, baladába volt. Sajnos igen. De a, a, annyira félök a beszélgetéstől, mert akkor, ha az igazsághoz közelítenek, akkor volna. A is vett fel. <gül> Miért, Miért főztem? Van egy belső problémám. Képzelétek, nagyon érdekes, Ö, nem azt mondom, hogy szeretem Orbán viktor de képzeld, nem nézem le. Ez azért probléma, mert például, jaj Isten, a nővérem rajong érte. És döntenem kell. Ez fejező, miben, fejező, miben fejeződik ki? Hát beszélgetünk, hát beszélgetünk az asztalnál. S hogy rajong? Hát az, hogy olyan, mint dögol. Hát ez gondolom a rajongás egy formája, nem? Nálom, nem, de. Hát akkor, hogy is mondjam, ismer meg dögol hát és akkor Jó, rájössz, ez az. Jó, bocsánatot kérlek. Vagy hát a beszélgetést egyszer mondj. Bocsánat? <gül> nem, nem, nagyon-nagyon, na, mert döntenem kell, és... és Ki és Nővérem és Orbán Viktor között. Kell dönteni? Igen. Uh -huh. Tehát a testvére szeretetnek meg kell maradni, de Azt ha ő nem... teljesen elveszíti az eszét, mint Orbán Viktor, hogy fogok? Hogy fogok a nővéremhez kapcsolódni? De ezt a rajongást ezt nem lehet letörölni róla? Nem, mert van alapja. Ormán Viktor úgy meghekkelte, tehát az, amit állít a propaganda, meg az, hogy most odaült az asztalhoz és stb. megváltoztatja, az egyrészt, persze hazugság, másrészt, meg igaz. Vájt a... Tibor, én ma beszéltem még kriminológussal, mert ugye a skrutonban, majd egyebek között Puzséróbetről is meg kell nyilvánulnom, és kérdeztem a kriminológust, egy jó nevű kriminológust, hogy mi a véleménye a Puzsérféle történetről, mert azt mondta nekem az illető, hogy fel neki, mert fogalmas sincs. Tehát az a kérdés, hogy vajon a nővéred Orbán Viktor imádata Igen. az egy permanens jelenlét, tehát hogy az a nap 24 órájában rajta ül, és ahányszor itt találkoztok, akkor valójában Orbán Viktor és a nővéred előtt. Nem hogy ez belülről Találkozom? jön és őszinte? Belülről jön és őszinte, és ez valószínűleg permanens. Tehát ez, ez minden pillanatában erről azt adunk a bizonyosságot. A hit, hogy ki, ki, kiről gondoljuk azt, hogy ő a megváltó, amikor a, a, a e, Rogáni Propaganda Minisztérium, minden most milyen szavakat használok, Magyar Péterről azt állítja, hogy a hamis messiás, ugye a tükrözés elméletnek megfelelően mondhatom, hogy Orbán Viktor is a hamis messiás a elméletnek megfelelően. Ilyenkor nem az a kérdés, hogy a, a tükrözött kép igaz vagy valódi, hanem hogy a hívők lelkébe ez milyen szinten megy át. És erre mit mond Dák <gül> ez, ez a jó hír, bocsánat, de nem szabad csúnyán beszélni, várjám. Dixopók. A Dixopókról most nem beszélünk. Most ez tényleg ne, ez ne. Nem, mert az a van. No. Tehát lényeges a kérdés nemzetszinten, család szinten, ember szinten. Azt is lehet mondani, hogy elképesztő az a... Az a... megjátszott a Trumpot és bejött. Igazából mindenkit megjátszott. Nem, Nekem van egy ilyen zóriám, honnan jöttek a napelemek, meg az izék, meg a meg nem, az elem, nem. a kutyárak, honnan jöttek? Kínából, honnan jön az atom? Oroszországból. Miért megy ki a Pride? Trump miatt. Szóval... A... Nem keseredtem el, hm? meg én hiszek Macronba. Tehát az, az a játék még nincs lejátszva. Hát Franciaország mink elnöket, minket. tudod, tudod biztos látod, Franciaország milyen, milyen nagy. Szeretném hatal... megkérdezni ezt csidert, okay. hogy ő egyébként az első két hónapot Zúzós Rákendrólként értelme. Hát van olyan skandináv metalbanda, ami tud hasonlót produkálni, mint, a, mint az első két hónap. azt mondom, meg én azt nem hallgatom, ugye. Mongol, mongol, mongol milyen így. volt az első két hónap? Az, hát az, az, az, az első két, két hónapom az, az, az, az nem volt egy ö, nem volt egy, egy, egy, egy, egy ilyen fényességes szimfonikus rock and Sötét január-februári rekendról volt, de úgy általában minden évben a január-február az nekem ilyen sötét január-februári rekendról, és függetlenül attól, hogy a doktor miniszterelnök úr örökzölnek, minősíti-e -e az elmúlt pár hónapos álmokról vagy nem, így, így teljesen mindegy, általában mindig ugyanúgy indulnak az évek, vagy az éveim, az elmúlt pár évben, és aztán, és aztán egy idő után, amikor jön a tavasz, és mondjuk kezd melegebb lenni, meg, meg, meg hát így rövidülnek a ruhák, akkor egy picit az én, azért rossz is kezd rövidülni egy kicsit, és akkor jobb lesz, de hát hát kinek mi a rekendról, kinek a mi a zúzós. Nem igazdal, nem, nem, nem, meg a engem semmi, engem már semmi nem igaz. Kérlek, mondj egy számot, légy sző, Ja, kilenc, nekem az. kilences. ös az is Szép és lelkesítő dolog, ami Amerikában történik, de ez legyen az amerikaiak dolga. Nekünk magyaroknak most haza kell ebeznünk, a nemzetközi vizekről és a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk. Először is a birodalom budapesti lerakadával kell elbánnunk. A munkaműszer neve Teli Rüstel. Ez azt jelenti, mondja később, Kormánymegbizottat küldünk az Egyesült Államokba, és begyűjtjük az összes Magyarországra vonatkozó adatot és bizonyítékot, aztán sürgősen megteremtjük az alkotmány és jogi feltételeit annak, hogy ne kelljen tétlenül néznünk, amit átcivil közéleti szervezetek a szemünk látára szolgálják ki a külföldi érdekeket, és szerveznek politikai akciókat. Fú! <gül> Bocs, nem, nem baj, hogy beszélek? Na, no. <gül> Sőt, Egyrésztől igaz. Félelmetes, de igaz. Tehát azért merem ezt állítani, mert soha nem voltam olyan szervezet tagja, ami külföldről kapott pénzt, és bárki megbízott volna bennem, tehát mint kívülálló merem azt mondani, Amnesty teljesen mit tudom, nem tudom, ismeritek? Vajon a magyar nép van olyan mély erős, mint mondjuk az orosz. Tehát Navalnyira gondolok. Mert akkor most ki fog derülni. Bodok itt meg mindenki mehet, érted a sarokba, lesz házán majd egy Navalnyi? Aki? Aki azt mondja, hogy nem. Sajnos rossz véleményem is, depressziós vagyok, mert nem látom a fiaimat. Ahogy Orbán Viktor befogja zárni a független magyar sajtót egy mozgulatta... kocsi igen? hiány? a kocsi hiány, igen, hatrán, úgy, úgy ö, el fog, ki fog derülni, hogy vannak-e, szerintem nava, nincs nálunk Oké, okay, az... Navalnyi mit tesz? Mit tenne a magyar navalnyi mi lenne a dolga? A jó halált, ő úgy ment vissza, hogy azt mondta, hogy jó, nem érdekes, meghalok. Meg is halt. Az De is ebben nem hogyan hall. lehetne meghalni? Ebben az egész ö, sztoriba? Hát ebben konkrétan. Ugye az a kérdés, hogy ezt a tevékenységet lehet-e pénz nélkül csinálni? Csak akkor, hogyha kiválasztott vagy, elkötelezett vagy. A magyarok nem ilyenek. Az oroszokról jobb a véleménye, mint a magyarokról. Az a baj. Érted a nővérem problémát? Tehát a nővéremhez rengeteg erő, energia fog áramolni ahhoz, hogy imádja dögolt. Vajon Nyíregyházán megszületik Navalnyi? Nem hiszem. Ugye ez, amiről itt mi most beszélünk, ez egy híres magyar mondás ellen. Van. Vagyis? Vagyis, igen, most nem ugrig. A pénznek nincs szava. Ja, hát... A pénznek van szava. Mindig van szava. De van egy mondás, hogy a pénznek nincs szava. Persze. Nos, hol a határ? Honnantól van? Hát, hogy mire használjuk ezt a pénzt, attól függően, attól függően van szag annak a pénznek, vagy? Igazából is? az van. De ez nincs annak módás, vagy? Ja, hát, bocs. Igazából az van, hogy nagyon sokáig azért menthető a dolog, mert ennek a pénznek, ami visszafolyik bármilyen formában, bárkihez, odafolyik, nem vissza. vissza. Mondom, ami visszafolyik, tehát nem oda, hanem vissza. Itt. Folyik az államtól mondjuk, bármilyen formában. Igen. Az, az, az nagy részt mi raktuk be? Igen. De itt hát, most nem arról a pénzről van szó. Hanem melyikről? Hát, hát, arról, hát, amit az Egyesült Államokból igen, jön ide. Igen, igen, igen. igen, igen. Azt hittem, átálltunk a Magyarországon. Nem, nem, nem, nem, nem. Ne haragudjál, de, harag ugye, de uh, csak pontosan szépen. Jó, jó. Azért kérdeztem vissza. Így, azért okay. tudok válaszolni. Uh, Begyűjtjük az összes Magyarországon vonatkozó adatot és bizonyítékot, Amerikában. De és, és akkor nem, nekik nem... Meg vannak jönni az amerikába? adatok és a bizonyítékok, csak mondom. De hogy nekik nem fog jönni Amerikából pénz? És ha jön? De hogy az... Az már büdös? Ha, nyilván nem büdös. Tehát hogy... A szarra... A pénzek nincs szaga, ugye emlékeztek egy római császár találta ki azt, amikor a, a, a, a szar és a, a vezetékeket megadóztatta. És bár tudjátok, most nem jut eszembe a császár neve, mindjárt eszembe jut. Tehát amikor a pénznek nincs szaga, az annyit jelentett, hogy a szarnak igen, de a pénznek nincs. Ez hát a szarnak... Benci, hát most nem kell magyar példákat mondanom, ugye ezt számtalan tudunk. Igen, valószínűleg a Rubel is jó volt, a forint is, a dollár, minden jó. Igazából az van, hogy a, a, a propaganda médiának Nagyrészt mindegy, tehát hogy a. Igen, mindegy. mindegy már mindegy. Mindegy. Neki mindegy. Ezért nincs szaga. De van. Persze, hogy van, attól még van szaga. Attól Azért még van. van, jó, jó, csak ez a A dollár szaga, és az, amiről beszél a pion, a forintnak. Ami uh -huh. igen, igen. eljut a kesmán uh -huh. keresztül. Uh -huh. Igen. Elnézést, más a szaga? Hát az. Egyébként egy, egy, egy, általában szerintem később derül ki, hogy a, hogy a pénznek ö, van a szaga, és hogy milyen szaga van, hogy azt a pénzt mire használja föl az, aki kapja. Ö, mert hogyha, hogyha, hogyha jó és üdvös dolgokra használja föl, akkor van szerint vagy kellemes bukéja van, ha pedig ö, látszólag ö, vagy döntő vélemények Ves szerint Rosszélokra használja, akkor, a, akkor az pedig büdös. És azt már utólag eldöntjük mi, hogy az most bü, büdös lette, Igen. vagy nem. van egyébként történt? különbség a között, hogy ez mire megy ez a pénz? E, újságírásra, e, e, tetőépítésre, mezőgazdaságra, filmkészítésre, vagy autóiparba? Az, az van, a nem mind, az van hogy a végeredmény nem mindegy, mert a végeredmény a, a fegyvergyár lesz, tudod? A végeredmény a fegyvergyár, mert azért jön konzervgyár, mert abból fegyvergyár lesz, és azért van autógyár, mert abból tankgyárat lehet csinálni. Ezért, semmi másért. Csak nem a német cégre gondolsz. Ugyan már. Magyarországra. Telepítő, nem, jaj, de jó, jó, is. Mikor jön a... el az a pillanat, vagy eljöhet az a pillanat, amikor egyébként Orbán Viktor osztályvigyázés egyben édesapa. Azt mondja nekünk, virtuális, valójában más vonatkozásban valós gyermekeinek, hogy nem ezért kaptad a fizetésedet lett légyen, bárhol is teljesíted a szolgálatodat ebben a haszában. Hol a határban? Navalnyi! Meg kell ölni! navalnyi Mert a Navalnyit egy... kell megölni. Igen, tehát az ugye nagyon érdekes, a hivatalos tájékoztatás szerint olyan bonyolult szervi betegségei voltak, hogy az, annak az együttállása egy végzett vele a még igaz is lehet. Nem tudjuk. Ja. A. a olyan... Navalnyi a morális Rubikon? Igen. Úgy így, a... Igen, igen, így kérdezem. Úgy hát jól. <laughs> igen. Oké, igen. oké. Okay, okay. Nekünk, magyar állampolgároknak, akik egyébként nem feltétlenül dolgozunk az állami szférában, valójában van egy kötelezettségünk, lojalitásból, amit ha nem teljesítünk, akkor felelősségre vagyunk vonhatóak? Mert felé haladunk. Nem verbális. Előbb verbális, aztán nem verbális értelemben. És most nem a diktatúráról beszélek, ez egy más dolog. Figyelj, ami igazából... Az van, hogy meg... Nem tudok válaszolni a kérdésedre. Az van, hogy meg a jogászkodás, tudod? A, és a, de a kérdés nem jogi volt? Tudom, hogy nem jogi volt, de a köré, köré jogászkodás van téve. Az van téve, hogy a, a rendszerváltáskor kétharmadosra határozták meg a döntő törvényeket, illetve az alkotmányhoz szükséges többség módosításához. Le Na, érted? Igen. És onnantól, hogy Orbán Viktor hozzájutott a kétharmadhoz, onnantól centiről centire Szalámizza, alakítgatja a saját jogi uh, bigója alapján halott két havonta megváltoztatják a, a választási határokat. Uh, úgy fog, nem fogja betiltani a Pride-ot, hanem úgy fogja alakítani a nem tudom milyen uh, uh, utaszakasz uh, kereszteződésének a vigyóját, hogy, hogy pont ők ne tudjanak ott elmenni, érted? Te alkalmazkodsz ez. Uh, nagyon nehezen. Az mit jön? Hogy nem akarok. És? Hát és van, amikor muszáj. Miben nem akar maszkodsz? Hát mondjuk az újságírásban néhányszor bele trafáltam már. <gül> Szegy, hát... Szegény újságíró. Hogy, hogy, hogy, hogy mondjuk ki... Mondj egy számot. De érdésem... Nagyon édes látok. Mondj egy számot. Nem tudom mi és mi között kellett. Tizenegy hát, van. Hol legyen nekem, meg, meg az a kedvenc. 11. Mondjatok már egy hatost! A háború valójában nem is Ukrajnáról, hanem arról szól, hogy az Ukrajna nevű terület, ami addig ütköző zóna, ütköző állam volt a NATO és Oroszország között, vonassék mostantól NATO felügyelet alá. Volt ez a... Az ukrán csatlakozás tökre magyar gazdákat, és nem csak őket, hanem az egész magyar nemzetgazdaságot, mondja később. Lehet-e az Európai Unió tagja, azt majd mi, magyarok eldöntjük. Pontosabban azt meg majd a magyarok eldöntik. Magyarország és magyarok ellenében Ukrajna soha nem lesz az Európai Unió tagja. Ukrajna repülőterület. Volt ez a Magyarország nevű terület? Trianon előtt. Igen. Mert nekem is ugyanez ugrott be engem. Pont ugyanez de ez így van amikor így nevezik hogy ezt hogy ne nevezed de ez én nevezem így kopijáid. és ez nem és ez nem egy meg megnevezés igen. szerintem igen mondját akasztom nem nem a jó, a felvédék, legyetek legyetek vagyok, a pionna, az nem egyetlen példán hogy szónok költem be szám ilyen példa volt én utálom azt a dolgot, azt mondják, hogy a, a, ennek a fickónak a magyar felesége volt és azért volt ilyen szar az egész, de én átélem. Mert a benesnek? Benesnek, vagy kinek? Nem, a Vix, vix a Francia. A, a, a Clemenceau? Clemenceau, uh -huh. igen. Nekem azért borzasztó ez az egész téma, mert én járok Szabadkára. És esküsz... Nem elég gyakran. Mit? Nem elég a. Jaj most ne, ne csinálj. Jó, rendben van bocsánat. Igen. Hogy én azért nagyon örültem volna, hogyha VIX a, a, a celuzával úgy küzdám meg a vonalat, hogy inkább szegedesik le és szabad a Magyarországon. Ilyet számtalan ilyet tudok mondani. Vannak egy kis ugye, csodás ugye, kis térkében, ez szóval, úgy a lehet rajzolgatni. Sajnos ez létezik. Ez így van. Ez így van. Az más kérdés, hogy mi a véleményem erkölcsi, meg is a többi, de, de ez, ez tényleg így történt. Azon hajlandó vagyok vitatkozni, hogy meddig tart. Tudod, hogy... Igen, igen, <laughs> igen, igen, szóval. Jó, ha vagy csider, a bölcs hallgatásod mögött, és a friss szakálad mögött mit gondolsz? Nehéz kommentálni. Egy olyan embernek a szavait, aki, akinek néha Ukrajna nevű terület, a ö, szomszédország, és néha meg nem is. Ö, aki néha átmond, néha b és abból szétetizál szétet, néha egy c Szóval, hogy ö, ö, lehetne <gül> a D? egy Orbán Viktor nevű miniszterelnök, ö, mit, mit mond a, a, a, a Szekta nevű csapatának a Bátkert Bazár nevű Bátkert bazárban az Soha ennél mélyebben ezt nem tudom kommentálni. Mármint az ukrajnával kapcsolatos megérzéseit. Magyar nemzetiségűnek nevezett emberek hallakott meg minden nap sokan. Bocsánat, de... Régi, Régi hagyomány. Tökény. Na melyik? A mekalás. meg. Ja, hát igen, hát föl, de... <gül> tudom, Ami egyébként nem is idegen föl, ugye? Mert hát a saját tudom, földjük. Tudom. tudom. Kézzel jártam. Én azért annyira szörnyű, amiről beszélgetünk. Nem is tényleg akarta akartam mondani. Figyelj, álgondolom, én már nem akarok a magyar valóságról beszélgetni, mert egyszerűen már kezdek teljesen kiégni. De például jártam, Jasszínám, meg Ungváron, meg mert, ilyen. A magyar papokat segítettünk, mi ilyen egészen hülyék. Borzalmasak az ukránok. Nehogy azt gondoljátok, hogy nem borzalmasak, de a ukrán zászló, loboga az erkémen. De értitek, hogy a, a részigasságok, ennél korruptabb ország tényleg nem létezik, Magyarország nem közelít, pedig azért nem semmi Magyarország Ukrajnában. De nem létezik. volt ilyen Magyarország, amúgy. Más, minden más, mert érted? Én emlékszem, amikor a az orosz katonák szomorúan néznek, amikor kinyitjuk a templomokat. Nem tudom, putinnak az ötlete, hogy magyarok és indiaiak őrizzék a békét, az zseniális. Az oroszok soha nem néztek szerintem szomorúan. Itt néztek szomorúan az, az, ukrán, az, az, azt mondom. Tudom, az ukránok Az Tudom, de azt mondom, hogy valószínűleg az a különbség, hogy az oroszok Ukrajnában soha nem néztek szomorúan. Magyarországon néztek szomorúan az oroszok. Érted, amit Igen, de Ukrajna meg... Hogy sokkal keményebbek voltak velük, mint velünk. Érted? Én nem tudom fölfogni, milyen az ukrán tudat. Hát szerintem vaskos. Tehát, hogy az kemény. Azt tudom, amikor ittam velük, én két volt ittam, ők hat decit. Ez a minimum. Előző, te tudod, hogy milyen a magyar tudat? Valamennyire igen. Igen, mert magyar vagyok, és az őseim meg mindenki igen. ebben mindenképpen hasonlít Orbán Viktorra. Nem tudom, azt az, az, most gondolkodtam, hogy Én valaki segítség. megkérdezné, hogy tudom, hogy milyen a magyar tudat, nem biztos, hogy tudnék ráválaszolni. Ö... Én azt nem szeretem, bocs, mert a Facebookot olvasom, meg olvasom ezeket az előző. Hát komolyan, várjám. Kartán Bakhenő, mondjak neveket, nem szeretek, de ezek lenézik Orbán Viktort. Ez alákom. Ezek azt gondolják, hogy ez ide, ide majd kérek szépen... Ja, elis. bocsánat! Igen, nem szabad. Szóval ide, bocsánat! Ide, ide kérek szépen egy sikolást, Andrá... András, András! Személy... személyiség, mint Tisza István, mondjam a neveket? Nem kell. Hát addit végig kell olvastanom, persze. Ez nem én egyszerű. És nem csak Gyurcsány Ferenc, az nem érdekel engem már. Hanem a magyar intelligencia azt gondolja, tényleg, ez lett a magyar intelligencia. Azért mondta, mondtam, a naválni, így fölemelve, hogy ő fölfogta, miről van szó. Nálunk nincs Naválné. Semmilyen szinten. Még akkor sem megtámadja ezt az evangélikus egyház közösséget is, tehát az, az inkább típus. És a magyar értelmiség vahortól, Parakovácsi kiáll mellette, és mondanak két percet, hát undorodom Magyarországtól. Tényleg két percben? nem fogjuk oldani? Támogatják csak a ez el a Én is közöttük voltam. Jó, azért mondom, hogy a, azért mondom, hogy jaj, nincs kocsin és szemezek. Mire téged felkértek volna, te nem mondtál volna két percet? Nem, biztos, hogy nem ezt mondok. Nem azért, mert nem értek egyet, vagy azt gondolom, hogy nem igazságtalan, ami bele történik, hanem, hogy komolyan ez, ez már ez a karta 77. Pont az, amiről, amikor összeáll a magyar értelmiség, és elmondja. De nem így van, ott ott egy konkrét személy, akit én ismerek, hívott föl embereket, átgondolták, nem gondolták, hát sokan vannak olyanok, akikről nem is tudhatsz, mert nem ismert emberek, tehát nem volt, aki jelentkezett, olyanról tudunk, hogy a Vahon vagy a Parakovás ilyen volt De nem tudom, én biztos, hogy nem jelentkeztem, és amikor felkértek, megkérdeztem, hogy biztosak-e abban, hogy igen, igen. Tényleg ez, ez az ellenállás formája? De ez nem hát ellen, akkor én a lengyeleket de, követem. Igen, de ez nem akkor el, nekem legvan de, de ez a vikni, lesz a példa. És oké, rendben de akkor már hadd vonuljak ezen tovább, az Iványi az ellenállás példája. Az Iványi nem az ellenállás példája. De mert a hiten belül a képmutatás nagyon fontos, lényeges kérdés. De hol jelentkezik itt a képmutatás? Hogy az Iványi nem képmutató. Nem képmutató, vele szemben mondta a kereszténység. Én ezt értem, a... de éppen ugye ezt a nem képmutatást szeretnék, hogyha megmaradhatna, és ennek érdekében vannak ezek a megszólalások. Valamitől nagyon Freudi, hogy ennek ellenére mégis ki akarják nyírni ezt az egyházat. Lényegében kinyírják. Igen, lényegében kinyírják. Igen, csak azt mondom, hogy ebben van valami, hogy ez, ez szerintem politikai nem szükséges, az egészen nevetséges, bocsánatot kérek Valona Andrástól, mert egyébként meg szeretem, de egy kereszt jellegű festmény előtt arról beszél, hogy ő nem hívő, de azért mégiscsak leteszi a vósát. Nem, azért ez nem ilyen egyszerű. A politikai ellenállás, az nem azonos azzal, amit lekvallá. Azért mondom, én a lengyeleket fogom követni. De akkor, ha itt tartunk, akkor egy kérdést hadd tegyek fel, nem itt most. dolgozik bennem, hogy ti egyébként Orbán Viktor érdemeként azt tudjátok be leginkább, hogy fennmarad a lovon? Mert ugye, amikor arról van szó, hogy ő, hogy mint, meg, meg egyébként, meg taktika, meg egyebek, a kérdés az, hogy egyébként a sapkán lévő felirat, mert szerint tegyük újra nagyjá Magyarországot, ami egyébként Magyarország esetében fogalmam sincs, hogy mit jelentene, mert hogy mikor voltunk utoljára nagyok, erre majd ti fogtok válaszolni, de ez egyébként ebben az x évben, tizenvalány évben, ez bekövetkezett? Mert én egyébként hajlok arra, hogy az ő legnagyobb érdeme az, hogy a Vidám ő tud a legjobb, ő tud a leghosszabb ideig fennmaradni a Rodeo nevű játékban a bikán. Most már csak az a kérdés, hogy ez egyébként jó-e a Vidám <Szítható> Jó volt Franciaországnak, hogy Dögol olyan sokáig uralkodott, 45-be kerül Franciaország élére, gondolj végig nem, a Dögol problémát. Nem, nem, nem, nem, maradunk, maradunk annál. Nem, figyelj, föltettem egy kérdést, Nem menjünk De. Franciaországba, maradjunk itt. Szerinted a magyar központi hatalom inog és veszélybe van? Nem ezt kérdeztem. Orbán Viktor veszélybe van? Nem ezt kérdeztem. A hatalom veszélybe van? Nem ezt kérdeztem. Én nem szeretem ezt a hatalmat, és úgy lehet, hogy veszélybe... egyáltalán nem. Értem, van. hogy nem ezt kérdezed, én ezt mondom. Én ezt értem, de ha megkérdezem, hogy hat meg hat mennyi, és te azt mondod, hogy mákos tésztára, nem tudok, mit válaszolni. Jó, jó ez a vidám Parknak? Jó. Vidán Parknak a... Hát nem tudom, attól függ... Hát a volt ott a, Igen, igen, de hogy szóval sokféle Vidán Park lehet ez, és sokféle Uh, értelmezése van aki. Nagyját teszi Magyarországon. Uh, mondom, ezt meg aztán végképp uh, uh, sokféle oldalról Ha beírja nézheti... magát Orbán Viktor a könyvbe, akkor leszámítva azt, azt hogy tizen, nem tudom. Tör... magát, az majd eldől. Oké. Okay. Akkor tudom, mi az, ő igaz érdem? Az érdem? Ezt nem tudom. Tehát, hogy uh, nem tudok erre a kérdésre vászolni. Erre. Akkor anélkül, hogy te ismernéd a bakács nővérét, azt meg tudod mondani, hogy emberek egyébként miért rajognak politikusért illúzív el? Nem, azt, arra, tudom megmondani, azt tudom megmondani, hogy amit csinál, abból uh, első ránézésre is mi a rossz. De azért nem a, már hogy ki miért? Hát ha valami rossz, azért nem rajongasz. Tehát hát meg nyilván. tudod mondani, hogy rossz. Persze. És azt is megérted, hogy a valaki nem ezt, hanem a jót találja meg benne? Uh -huh. Úgy van beköltözve Orbán vissza az én konyhámba, értem. hogy egész egyszerűen nem is értem, tehát hogy szívesen látom, ha jön, de akkor személyesen legyen jelen, de ez, és én, én hoztam a témát, meg én Igen, mondtam, az hogy az beszélgessünk erről, de abszurdum. Tehát én avval a kriminológussal nem irigylem, de amikor megkérdeztem, hogy mi a véleménye a Puzsér történet, és azt mondta, hogy idézzem föl neki, mondtam, hogy inkább elküldöm a háttéranyagot, nehogy az én e, olvasatomban ismerkedjen meg vele, mert ő egyébként ebből nem foglalkozott. Ahogy sokan nem látta. Nem a lehet, videót ott... beszélgettél? Igazából az van. Nem? Jó, jó, jó, jó, jó, nem szükszem. Az van, hogy most uh, én sem, én, én most nem annyira engedtem be uh, Orbán Viktort a, az elmúlt 48-72 órámba. Ha nagy képet nézzük, akkor nyilván Szingapurtól a, a New York Timesig ig Orbán Viktor van tere a, a nemzetközi sajtó. <gül> Igen. Ezt kérdez... Kérdez... Nem, nem ezt kérdezem, azt kérdezem tőletek, holnap nem magyar, nem. Figyelj, bocsánat, Orbán az nem az... kérdés. A Orbán Viktor előtt legtöbbet magyar ember Kossuth lajos szerepelt mondjuk az amerikai sajtóban, és Köszönöm. hatványozottan, hatványozottan Igen. kevesebbet. Tehát, hogy a világpolitik most nem ezt nem érdem, bocsánat, az, hogy Hitlerről sokat írnak, az nem érdem. Tehát, hogy szóval... De azt kérdezem mondom, tőletek, hogyha mennyi idő után veszitek azt észre, hogy nem Orbán Viktor a miniszterelnök, miközben fogalmunk sincs, hogy aki utána jön, az egyébként jó lesz-e, vagy sem, miközben a jó az nem egy... Hát mondjuk nem én azonnal jó. észreveszem, ha leváltják Orbán igen, hát, az az hogy De keddem más lesz az életed, mint hétfőn volt? Igen. Igen. Igen, Csaușescu, Sztálin, igen. Más És Csaușescu, Orbán Viktor, ez egy vonal? Nem, csak azért, arra mondtam példaként, hogy... Hát időben lassan igen. Esetleg, nem, azért nem, mert nincsenek halottak, nem, Ne, ne, legy, ne Azt mondtam, ne hogy az... időben, azt mondtam, jó, hogy időben. időben jó, jó, Azt mondtam, hogy még még azt időse akartam időse mondani érni. a Navalnyihoz, hogy a Navalnyihoz gyilkosság kell, igen, az nem, győkosság győkosság nem történt. Nem. Még Nem az történt. Nem történt. Ez egy métossal, fontos... Igen. Ez ugye az András a híres tétele. Te észrevennéd, Csider? Gondolom, hogy észrevenném, és nem csak azért, mert, hanem mondjuk kezembe akadna egy Metropol. <Chef> <Szor meg> Figyelj, ez hogy... teljesen kód, cool, tehát válaszol. Tökéletes. Uh, <stuff>. Kérdés, hogy, kérdés hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a sima észrevételezésen túl ö, ö, egyet hűmögnék csak hogy, uh -huh, akkor, akkor most nézzük meg, hogy akkor most nézzük meg, hogy mi következik, vagy egyszerűen ö, ö, menne minden gyakorlatilag szinte ugyanúgy tovább, ö, csak éppen máshogy hívják a főnit. Elnézést, hogy itt eltérek a fősodortól, de ezek mind ezzel kapcsolatos kérdések ti érzitek magatokban, vagy le tudjátok írni azt a tartós alakváltozást, amit egyébként ez a 14 év okozott nektek, és most alapvetően egy növény jutott az eszembe, amit, hogyha valaki megkaróz és lehajlik, és másnap jön valaki, és azt a karót a földből, elvágja a zsinort, akkor vajon mennyi idő alatt egyenesedik ki az a növény, ha egyáltalán ki egyenesedik. Tehát ti nektek van képetek arról, hogy ez a 14 év, ez mit rombolt, vagy mit épített bennetek, növéletben épített bennetek, Obb volt, vagy épített fogalmam? Nem, nagyon jó a kérdés, hát ő válaszolni, képzel, mert ezen gondolkodtam elég sokat. Gyűlölem Bagdél művét. Úgy, hogy tiszteletem. Mm -hmm. Igen. Ja, nem tudom, ez az egyik pszichológiai. Hát az, az, az, hogy hogy, hogy lehet. Hogy lehet, lehet a bagdi elműk... De ez tökéletesen értem, Bagdél művét végül megismerem, okay. és ezt tökéletesen. Jó, jó, jó, jó. akkor érted? Ott mi volt a. a... Mm, nem tudom, blop, csak azt tudom, hogy az, blop. amit kérdezett a fial, arra válaszol. Ja, ja. De ez egy, ez úgy, figye, ez, ez, ez, ez egy metropol. Ja. <gül> ez egy metropol. Oké, oké. Ez egy <gül> új szerkesztőségbe költözöttünk, mert <gül> Jó. akkor én is felveszem a kicsit. Vagy valamit? Mondja, <gül> Kicsit, <gül> kicsit beveszem. Igen egy mond. újabb számot. Ki nem mondott még számot? Mondott, én nem mondtam, de én, de én nem akarok számot mondani, de mondjál te. Akkor vont ki a 22-ből a 14-et. Az 8, nem tudtok, hogy ez már volt. Akkor 6. Nem, nem, nem. nem volt. Volt. Mondjuk, Mondjuk hogy 6-os. Itt a 8-as. Jó, 8-as. Pont, jó, végtelen, végtelen. Trump elnök nem a megváltónk, hanem a harcostársunk. Akkor hadd kérdezzek, ki a mi megváltónk? Orbán Viktor? Igen, egyrészt, másrészt... A megváltóval harcostás Piuqin elnök úr is, és a megváltóval harcostás Szicsin Ping elnök úr is. Ők így a Szent Négyesség. Tudom, hogy nem ezt írta. Többen abba vannak Azoknak is. Abban segítsél Bakás, hogy a megváltónak igen. voltak harcostársai? Hát, igen. ha végül is. is harcostársak lettek, mert vértanúkká váltak, igen. Azért, igen, ebben az értelmemel kifejezetten. a Neked van harcostársod? Van. Nekem nincs. Mit tevez a harcostársnak? Hát aki szerintem gond... Szerintem Mondod azon, ezt, ezt a... itt, hogy itt ülök, a szembe. 20-30 nyújtó. Hogy... Nagyon jó, de te... Az életét é, é, é, Nehezen tudnám élet. megmondani, hogy te kim vagy nekem, miközben van közöttünk egy next, De hogy a harcostársabb lennél? Ez nagyon vicces. A fia le szabadságra, szó, megkér, szó, szó, hogy helyettesítsem, csinálok egy adást, beperelnek, a magyar bíróság előtt találom magam, <gül> és menjen nézték. Ezt és menjen hát menjen nem nézték? az az érdekes, hogy azt mondom, hogy ezt mondja. Ja, ja, ja, csak azt nem fejezi be, hogy emiatt majdnem megszüntetik a műsorokat. Hát a harcostársra az, az oda-vissza igen. Jó van. De hát a harcostársra az, az, az nem az, hogy az egyik bajt okoz a másik. Igazából a harcostársra, csak mondom. Ja értem. Baráti tűzben is meg lehet halni. Meg Há, persze. Meg, meg, fett, meg, meg lehet, meg Igen, igen, igen. Csider, mondj egy számot. Kilences. A hatos miért vagy ennyire fontos? <gül> az a gonosz szám. Jó, akkor legyen a Engem az, és, kell, a az, tényleg az a, és hiszek a számistikában. Jó, de van, akkor hatos. De az érdekes egyébként, hogy csak férfiak vannak? Persze. Egy, egy nő sincs. A köztársasági elnök, meg a többiek az úszak itt szerepelnek, meg az Európai Uniós lista vezetője, azoknak nincs nevük. De sz szerintem azok is férfiak. Azok Én nem érde. voltak férfiak, hát ez még a kegyenlésre. Ja, ja, ja, ja, ja. Igen, igen, Ha, az idei év más lesz. Most mi járunk a történelem utcáján, az ellenfeleink pedig sáros külvárosi mellékusszákban bókláznak. Azon jó. Egyszer tényleg mehetséges, <tos> ne arra úgy, hogy, hogy nagyon jó, ez nagyon jó. Képletes kétségterültet, hogy nagyon jó. Mire idáig eljutottunk, addigra elengedtük az indiánokat, meg a... az elengedt. Na, ez egy szóval... beszéd, és azért elképzelem a, a botorkáló embereket. De most hogy hiszem, hogy egyszer megjelent, az még az első Orbán mennyi idején volt, megjelent a történelemfő után címmel, Biztos, hogy egy volt, a ilyen. Egy Orbán Viktor nyúkból összeállított kötet. Talán a Kondor Katalin szerkesztete, nem vagyok benne. Hát én még Biztos... inkább a Kondor féle nagyotmondásnak, vagy a kiadó féle mondásnak. Mm. tudnám be. A... Volt már ilyen, nem először, nem először járunk a történet, Ez ötten, aztán Mondjuk a sikátorokba egy pár évre. Ugye mi... korábban arról beszél, ennek Kordon, a lázadásnak közé. mi voltunk az útörői előhírnökei és elindítói Miknek is. Az ennek a változásnak. Ja. Ennek a lázadásnak. Hát, Lázadás. Lázadásnak. Lázadásnak. Lázadásnak. Lázadásnak. lázadásnak. Mert én azt kérdezem tőletek, hogy most mi járunk a történelmi fő utcáján, ez azért furcsa, és azért önellentmondásos, mert Orbán Viktor szerint tavaly is mi jártunk a történelmi utcáján, csak akik most bóklásznak, azok akkor még nem tudták, hogy idén bóklászni fognak, mert azt hitték, hogy ők is a történelmi utcáján vannak, és az ennyi sávot nem tartalmaz, hogy mindenki elférjen rajta. De Orbán Viktor 2024-ben ugyanazt gondolta e tekintetben, mint most, és nem nevezte azt a történelem mellékutcának. Az van, az van, hogy szerintem Orbán, ez most túl be. Orbán Viktor a világhírű magyar Tehát Felben. Felben ő, ő a világhírű magyar sportoló. Így és, és gyakorlatban ezt hajtjanak mindnap. Nekem Ezt csak az üt az eszembe, amit a Farkastázi mondott a Kobayashi kenichirol hogy azt mondta, hogy a hazánkban világhírű. Azt sose fogom fel felejteni neki, az annyira zseniális volt. Ebben az értelemben... Ez Ebben az értelemben. Tehát ő, ő, ő fert, vagy nem tudom, meddig jutott a futballban. A, simán lehet, én is tesi, tanár, tesi tanár akartam lenni, nem itt akartam ülni, tehát hogy szóval... Most értem, hogy az, de néz, de a hogy, fel, hogy szövetségeseinket van, a párizsi találkozók képein, ahol ő ugye nem volt ott. Mintha vackorba haraptak volna. Az Európai Unió felháborodott, hogy nélküle kezdődtek tárgyalások, le akar ülni az asztalhoz. Nekem Demián Sándor azt mondta, ha le akarsz ülni az asztalhoz, ahol a nagyok játszanak, néz körül és keresd meg a balekot. Ha nem talál, akkor tud, te vagy az. Ennyit Párisról. Hát, szerintem ez rosszul ítéli, meg egyébként pont ez az egy terület, ahol azt gondolom, hogy... Én mondom, nem nézem le komoly embernek, tartsat többi. Azért ez nagyon egyszerűen kezeli ezt az európai kérdést. Igen, Egyrésztről az angolok és ott... a Dánok is odálltak, az, azért tudom a magyarokat a Dánok nem érdeklik. Érdekel téged a Dánok? Nem, nem. nem baj, érdekelnek meg a finnek is. Jó. Tudod, hogy Dániában nem Te volt ott a, a Ott volt a hablet, Ott volt a hamlet. Köszönöm. Köszönöm. És Grönland-Dániájé. Igen. És kitámogatta az összes európai ország közül. Tudjátok, felháborító, hogy Iszak-Kórea sokkal több lőszert adott az orosz hadseregnek, mint az Európai Unió Ukrajnának. Ez ha számok számítanak, nem ez tudom, ez matematika számít-e. Nekem számít. Kiszámoltad? Nem tudom. Nem, nem képzel többsz, többszörösét. Jó, én nem tudom. A kivételek a Dánok. Azért mondom, hogy Victor szerintem ez a téma még nincsen lezárva, és ebben szerintem talán itt lehet, hogy téved Orbán Viktor. Tehát Európát ilyen könnyen lenyelni, mint egy rágógumit mit ez hülyeség. Ah, igen. a Marx és az összes közgazdász, Marx és Kornai János, csak hogy legyen egy elég furcsa elegy. Régen elnök azt mondta, én is válaszoltam egyet 12-2 számom, Régen elnök azt mondta, a minisztereinek két dolgot utálok, a kommunistákat és az adót ezekkel kezdjenek valamit. Mi bátra hozzátegyük, mi, az inflációt is. Az infláció aláshatja a többi program sikerét de az emberek életét, majd később, ha szívszóval nem megy, majd megy hatósági árakkal, majd később is, ha az sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogjuk. Azt szeretném tőletek kérdezni, én semmibe sem voltam jó. De vannak emlékeim, amikor másban voltam rossz. És én utoljára ilyet a szocializmus politikai gazdaságtanárban tanultam. Igen. Tehát ez... Mondd el a pár uzamot, mondd el a pár Hogy miért? <gül> mondd el, igen. Hát hogy érted, azért a, piaszgas, a piaszgazdaságról én nem tudtam, hogy azt egyébként hatósági árakkal vagy törvényekkel kell, kell egyébként mederbe terelni. Hát ahogy Tehát nem arról van szó, hogy az inflációt mi okozzuk, vagy a gazdaságpolitikánk? Hát itt az történik, hogy fogja a nyakadat, szorítja, és közben azt mondja, hogy tessék, itt van hatósági ár. Érted? Tehát, hogy az infláció az nyilván miatta van, és közben még... Ez történik. Igen, mint a kommunizmusban, pontosan. Ezt értem, de ezzel az inflációt nem fogja megszüntetni. Nem, hát, de ő okozza. Ez konkrétan az, hogy hozzánk az olajár robbanás nem fog begyűrűzni. Igen. Igen. És a pegyhünk volt, Igen. orosz drága három vettük a talajat, És azt azodtuk, hogy nem. Ez a másik, nem, nagyon egyetértek, tehát Európa és az infláció, ez a kettő szerintem, ami Igen. szerintem Orbán Viktort mérhetetlenül veszélyezteti. Tehát nem ideológiai kérdés. ami nagyon jó. Mm. Az, a, az volt a kérdésem, vettem most, bocsánat, hogy kimondom egy multivitamin üdítőt, ezer forintért. Kérdezem a csajomat, fölhívom, mert egy komoly nő. Tényleg a magyarok ilyen hülyék? Egy, igen ilyen hülyék, ezer forintért vesznek 300-400 forintos üdítőt, meddig? A hülyeségnek is van szerintem rugalmatlansága. És most ezen az infláció, ezen, ezen a határszinten mozog. De szerintem ezt Orbán Viktor fölfogja. Tehát azért jön ez a Nagy márton nevű... Csak komolyan, az a baj, vannak fényképpen. Az nem Nagy márton. Tehát Vagy mindegy, hogy hogy hívják, hát komolyan. Nem mindegy, hogy hogy hívják. <gül> azért az fantasztikus, hogy Orbán Viktor, hogy hívják ezt a gazdasági minisztert? Melyiket? Nagymártonnak? Nagymártonnak hívják. A gazdaságít, igen. Hát komolyan, én nem engedtem. Szóval illetve lehet, szóval hogy ő az a új, új pénzügyminiszter is. De, de, de. Ő a a simán simán ő. Azért kevered, igen, mert hogy mióta Varga átment az MNB-be, az azóta Nagymárton a pénzügyminiszter, ugye? De Szerintem az infláció minden. fölött nem diszponál Viktor. Ez rettentős probléma. Hát nem véletlenül, hol van Matolcsi? Hát még a Nemzeti Bankban. Még ott van. Mm, nem sokáig. Jó, de a mi fiunk tudod megdicserített? Hát... Megpuszi. Mm, Meg hát, nem volt, volt nem felhőtlen az a viszony. Nem volt felhőtlen, de szerintem a Ernádi Zsoltot sokkal jobban szereti, vagy a, vagy a érted, tehát egy, vannak ilyen olyan srácok. Az más, az más. A... De ő is belázott, azt tudod. Persze. Jó, csak azért mondom, Ez hogy figyel, igazából, már pénzügyi figyel, emberek, igazából, Érdemben, érdemben nem nagyon láttam a, a, a matolcsin kívül nyilvános, a, nyilvánosan vállalt a, ellentéteket. A, azért jutott Hernádi, mert neki volt. Jó, de ugye azért ez a, ezek a gondolatai elsősorban akkor születtek, amikor kiderült, hogy nem ő lesz a Magyar Kivet. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, korábban is. Korábban nem korábban volt 180 fok. Nem, korábban, nem, nem, ahogy 100 100 van mondták, van fog, nem. mondták, 360 van fog, van fog, van fog volt. De megír, de, de az hogy rendre el lehetett olvasni, hogy, hogy, hogy mi az, amit, amit, amivel nem ért egyet. Egy ez, hogy csak ez után bált. Olvas Oké. Okay. Végeredményben még egy téma. Én ezzel nem, nem felmentettem, tehát, hogy, de hogy ott volt nem egy ilyen. ilyen volt egy ilyen, a, szóval ilyen fe, fe, fe, Igen, folyamatos feszültség. Bennetek van egyébként igénye elszámoltatásra? Elszámoltatás. Hát ez a magyar Péter. Ő ezt? Szóval. hogy beígéri? Vagy, mondtam, nem, nem labdázik-e a... körül, tehát azért szó, szó esik arról, hogy elszámoltatás. Itt figyelj, igazából... De most kérdezhetem, hogy az elmúlt Van, időben Vannak minden? ilyen történelmi tapasztalataink az elszámoltatásról, nem túl pozitívak, tehát, hogy... Ezt a népnek nyomja azt a magyar Péteri értelme, ez szükséges, hogy anyám mondta, hogy a családi vagy elveszik, visszaadják, elveszik, visszaadják, a történeben ez hülyeség. Nincs ilyen. De értem, hogy a név számára fontos, hogy majd felelősségre vonja. Soha. Nem is érdek. A pénz nem érdekes, szerintem a, a pénz nem, az elszámoltatás az nem érdekes. Bár a, a, az érdekes, amikor Csaușescu-t a, a saját katonái. Az akartam mondani, hogy az elszámoltatás foka. A foka? Le. Igen, az a lényeges, Igen. nem a pénzügyi kérdés. nem Most az, van, ha... hogy Tibor Cistának vannak... Nem irigyelem a, a, a kastélyon, nem. nem érdekel. Nem mondhatunk le a gyermekeink védelméről sem, hiába rángatnak bíróság elé Luxemburgba, sőt azt javaslom, itt menjünk át állentámadásba, írjuk be az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, és pont, sőt azt tanácsolom, hogy a prajszervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével, kidobott pénz és idő, mindegy, mit mond Weber körzetparancsnok és az ő magyar ügynökei. A körzetparancsnok az, az mire utal? Nem tudom, nem voltam katona. Ez a leggyengébb pont, mert szájjal Józseffel isznak együtt, komolyan. Ezek tolják egymásba. Nem a... ez a leggyengébb rossz. András, András, kett, tessz, András. Igen. Igen. Jó, de ez nagyon gyenge. Ez egyszerűs a... Time code Igen. Ez nem a az idézést? Kaletta, érted? Ez nagyon gyenge. Igen. Ez igen. nem a Pride-os rész? Igen. És az is volt, hogy hogy a község őket, vagy hogy ne nagyon tervezzenek a... Most jó, jó, okay. Csak Ez a szexuális témában ők a legrosszabb területen mozognak, erről le kéne lépni. Le kéne itt lépni. Ér, itt, a, itt itt érünk vissza egyébként a, a jogászkodáshoz, hogy valószínűleg én első körben azt gondolom, hogy gyürekezési jog a szabadságát nem fogják merni, korlátozni. Szerintem az, az egy elég durva lépés. Szerintem az egy is azt mondom, az, az egy, az, az Nálam például az már egy rubikon. Tehát, hogy szóval is. Az van, hogy, még, az, az van, hogy, hogy még, még Orbán Viktor is elmondhatta a beszédét a kommunizmus igen. alatt. Igen, igen. Az van, hogy elmondhatta. Igen, igen. Nem, a Pride az, az szerintem az ilyen uh, politika. Szerintem az inkább uh, Trump, Trump, meg Trumpnak, meg, meg, meg bármennyire is rosszul hangzik, hogy, hogy, de ezt nem mi kezeljük ilyen szinten, hanem Orbán Viktor kezeli ilyen szinten. Tehát ez szerintem fontos leszögezni. Uh, hogy ez Trumpnak, meg... Volt tanácsolták meg neki? Hát, hogy tanácsoltak neki, igen. Én most belegondolok <gül> Novák Katalin és Varga Judit helyzetéből. Nekem a lélek a leg Közelebbi területen. Hármas téma. És egyben többé-kevésbé zárunk is. Szentszám. Tavaly nehéz szívvel álltunk itt. Elveszítettük a köztársasági elnökünket, az epirista vezetőnket, és a háború is egyre rosszabbul nézett ki. Borúsban, da. Borúsban, Borús Ebben a sorrendben. De ahogy ezt nálunk mondanák azért, hogy elveszítettük a köztársasági elnökünket, az LP listavezetőket, hogy itthon maradjunk, és a háború ne szó, azért ez enyhén szóval is eufémisztikus, hogy elveszítettük. Hát igazából az, hogy első körben a sajátjainak beszél. A. Kik a sajátjai? Akik a a nem, a nem, nővé? Nem, nem, akik ott ülnek előtte. Sem nem. Igen, igen, nem. Vagy nem. a bakács nővére, mindegy. Nem nézzétek ha, le a nővére. Nem nézzük, nem. nem, vagy nem, pont, akartam, nem. nem nézzük pont be akartam ültetni. Végre a... egy nő? Pont végre akartam ültetni. <sorvá> <sorvá> Ez duró. Mert amúgy meg mi is férfiak vagyunk. Amúgy, és, uh, szabad... Hát még nem vagyok nő. Majd leszel még óvodás. te uh, óvodásként sem veszek már. Hát Kezdtek fáradni. Igen. Elveszítettük a köztársaság elnökünket. Tehát amikor arról beszélnek, Igen, igazából már, tehát, hogy, a, arról beszélnek hogy ez hogy tavaly cínapján, február, ott ez viszéltem. gyakorlatilag megkerülhetetlen a Fidesz kormányzás számára, akkor azzal olyan nagyon sokat nem tévednek. Azzal baromira nem tudnak mit kezdeni, ami ott akkor történt. Igen. Hát Beleértve, hogy egyébként ezt miért kellett említeni? A volt. A schmitt is nehéz volt. Az nem összehasonlítható. Hát jó, a Schmitt-pál nem semmi volt korális akkor, akkor meg most. Hát ne arra, hogy a mondom, kegyelmi történet nem nem ez is a schmitt azonalság, a... Azonalság, Ó, de akkor sem volt nem, a... Nem, nem, nem, tényleg De Most a tény magában, hogy a köztársasgi elnöket elviszik. szerintem az volt egy... Az szentem volt. Orbán Viktor nem a ura, és azért mondja ezt a mondatot, mert látja. Szeretne a történelem ura lenni? Hát én is. Mert akkor mit csinálna? Állna a f***. De most, most vicc nélkül azt mondhatnám, hogy uralom a helyzetet. És a történelmet alakítom, ahogy gondom Augustinus ezt gondolta, vagy egy... A homai császároknak mind a f***, vagy azért ez így ebben a formában nem igaz? Odoá Kerleik, amikor voltak... etette a csirkiket, és jöttek a... a, a, a ezek a mi, a, a, a, tudod nem rómaiak, már meg se ülték? Tényleg ezt leírják, a, a vandálok jöttek, ugye innen van a vandalizmus szó is, és nézték a római cseszt, és aztán lenyítettek. Barbárok. Barbárok, vandálok, mindegy. Nem a történelem, azt értem, nem a... a, a, a ahogy szexuálisan fontos érzés elcsábítani egy nőt, a történelmet magamhoz ragadni és irányítani, az azonos. Hazudtam, mert van még egy, egy utolsó, egy schlusszpoén, 13 plusz 1. Elnézést András, hogy itt üredségekben előreültem. Van egy vicces rész a legelején. Azt mondja az osztályfőnök, osztályfigyez? Ha a meteorológus tév, pontosabban bejelentkezik a meteorológus a híradó végén, ugye így kezdődik az egész beszéd, mielőtt elmondanám a holnapi előrejelzést? szeretném módosítani a mai előrejelzésünket, és szeretnék elnézést kérni a tegnapiért. szakma! Nehéz meló. De van különbség is. Ha a meteorológus téved, legfeljebb elászunk. Ha a miniszterelnök téved, nem eselnyő kell, hanem mentőcsónak. Hát ha meteorós téved, akkor kirúgjuk uh -huh. egyrészt, uh -huh. Uh -huh. és akkor és mi a... van a miniszterelnökkel? Ugyanez, ugy, ugy, ugy, ugy, ugyanez volt a fejemben. Hmm. Tehát, hogy egész egyszerűen tényleg létezik-e az, hogy Orbán Viktor számára a leválthatatlanság, vagy a leválthatóság, az nem létezik. Pontosan az van, amit a pihon mond. Pontosan. De egyetlen értem. Értem ebben, igen. Én amikor magyar filmkritikus voltam, azt gondoltam, hogy én vagyok a legjobb magyar filmkritikus, és mindenkit szar hozzám képest. Ma már, hogy nem vagyok filmkritikus, és látom, hogy kik a filmkritikus, Még az gondom, ritos, hogy igazam vagy. volt. Igen. igen. Mert én azt olvasom ebből ki, hogyha egyébként éved a miniszterelnök és mentőcsónak kell, abban is ő lesz a kormányos. Igen. Persze hogy... Igen. Igen. Csider, mondj már valamit. A nép egyébként is azt szeretné, hogyha többet beszél. Hát szűkenmérem. <gül> ahogy... Megírod kommentben. <gül> Aztárfőnök úr is igen szűkenméri vagyis mondják, önkritikus e, uh -huh. megjegyzéseket. Ó, csak, sose tévedne, és sose tévedett volna. Igen, igen, ez Szerint. meg a meg. Most a adjad már, hogy még mondja Ennyi volt, ennyi volt, Igen. Igen. Ez annyira súlyos volt. Kérdez, fejezd már be a mai adást. Emlékszem, Hátom, hogy milyen megködőést váltott ki 30 évvel ezelőtt, amikor Hornyulát szembesítették korábbi állításával, és ő azt válaszolta, na, na is. is. Amikor a mai ellenfeleinket szembesítik azzal, hogy hazudnak, csak annyit válaszolnak, az tegnap volt, ma meg ma van. Azt hiszem, ezt hívják fejlődésnek. Ne csodálkozunk, ha sokan nem akarnak korszerűek lenni. Ki nem akar korszerű lenni? Én például biztos, hogy korszerű akarnak lenni. Ő nem akar korszerű lenni. Mi ez? Befejeztem itt vége. De hallgatok bőle benneteket. Ez a punk. A punk nem akar korszerű lenni. Én punk vagyok. És ő is az? Ay. Az a baj, hogy én mondok ki pozitív szavakat róla, és nem szeretnék, de igen. És ezért magyar És akkor itt vagyunk a keretes szerkezetnél. sexfistance Igen, is szó. igen. gmail.com.